Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo već u šestoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti, koje gradimo po dijelu Muhameda Saliha il Muneđida, poznatog šejha, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga sačuva. Prije nego što danas skočimo na pitanje, na odgovor, uh, htio bi da se zahvalim jednom bratu, onaj, ovdje imate njegov link do, njegov fe, do njegovog Facebook profila i evo sada još link znači, do njegovog uh, YouTube kanala, preplate se na njega, on mi doista pomaže sa bosanskim dijelom ovih, ovih serijala. Pa hajmo sada onaj, skočiti u pitanje pa da vidimo u čemu danas pitanje govori. Znači, pitanje danas glasi onaj, šta će uraditi čovjek kojeg u toku njegovog namaza zadesije, odnosno pogode šeitanske vesvese, to jest šeitanska došaptavanja. Pa onda zbog toga počne da gubi koncentraciju prilikom učenja Kur'ana, počne onaj da dobiva zle misli i onaj zaboravi ili onaj zbuni se po pitanju broja rekata koliko je otkrio koliko još mora da otkriva i tako dalje šta će takva osoba uraditi u toku namaza ima li način neki lijek kojeg može upotrijebiti u toj situaciji hajmo pogledati šta je šejh hafizaallahu taala odgovorio Odgovor šeha glasi Ovo se desilo jednom ashabu Osmanu ibn Ebi al-Asu radijallahu anhu pa se požalio vjerovjesniku sallallahu alihi wasallame rekavši Doista se šeitan ispriječio između mene i mog namaza i pravi mi zbrku prilikom učenja u namazu. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame mu reče To je šeitan koji se zove Hinzib. Kada ga osjetiš, zatraži zaštitu od Allaha protiv njega i pljucni na lijevu stranu tri puta. Rekao je Osman, tako sam i postupio, pa ga je Allah od mene udaliju. Ovaj hadis obuhvata dvije stvari sa kojima čovjek može odvratiti šeitana od namaza. Prva stvar, traženje Allahove zaštite od šeitanovog zla, pa makar sa izgovaranjem riječi u namazu. Druga stvar, pljuvane na lijevu stranu tri puta, to je puhanje zraka sa manjom količinom pljuvačke, ukoliko pri tome nema štete za osobu koja se nalazi pored nas i ukoliko tim postupkom nećemo uprljati džamiju. Molimo Allah subhanahu wa da se koristimo od pitanja i odgovora. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte i podijelite na društvenim mrežama kako bi se i drugi ljudi mogli okoristiti. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da vas svi nagradi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa